Знаю, малий, мамця буде не в захваті, тремтливими руками тихіто скручував косяк. Я й сам шурупаю, що якось воно погівняцьки виходить. У десять років всю дорогу нюхати драп, чолід схопив сигарету зубами, підпалив її і, закотивши очі, глибоко затягнувся. Але ти мені вибач, мальок, я не можу на свіжу голову гнути під сто п'ятдесят по цій трясцій матері магістралі потім опустив стоянкове гальмо і погнав уперед, повторюючи крізь зуби немов мантру «Тільки не помирай, прошу, тільки не відкидай копити, мальок». Стало геть темно. Годинник показував вісімнадцять двадцять три. Вівторок, 4 серпня 19.30 Калама Чилі. Джейді Річардсон та Френк Ді Анно цмули джентонік на терасі готелю. Крім них у барі нікого не було. Вечір був на диво тихим і спокійним. Докторе Діанна, перехилившись через Сійку, гукнув бармен. Френк повів головою Так Аміго». його. Посмішка ще не зійшла з його обличчя. «Вас до телефону!» Діана спохмурнів. «Це з клініки? Чому ти такий впевнений?» – спитав діджей. «А кому ще в цьому ведмежому куті може знадобитися австралійський інженер о пів восьму вечора?» «Щось уже натворили, ескулапи!» Австралійсь не хоче підійшов до телефону. «Підніс трубку до вуха». Довго слухав, кілька разів коротко відповідав. Невдоволена гримаса помалу поступалась з дивуванням. Коли розмова скінчилася, Френк спішно повернувся до стола. «Ти знаєш, старий, мені доведеться зганяти в клініку. Щось сталося з апаратом?» Із томографом усе в порядку, але в лікарню привезли хлопчика. Хтось із місцевих збив його посеред пустелі. Ніхто не знає, звідки той малий взявся. і лікарі, вони хочуть, щоб я приїхав подивився. Білий хлопчак, ніби мимохить, уточнив Джейді, відчуваючи, як під лопатками ворушиться холод. Що ти сказав? Я спитав, чи хлопчак білий. Так, відказав Діанно, а тоді різко повернув голову. А звідки ти, чорт забирай, знаєш? Я ж тобі не говорив. «Знаєш що, я їду з тобою», – мовив новозеландець. Вівторок, 4 серпня, 2014. Центральна клінічна лікарня «Каламін». «Це він», – заявив діджей Ді. «Точно, так, жодного сумніву. Я бачив його у пустелі по дорозі від Сан-Педро». Він тоді неадекватно поводився. Не дивно, що пацан втрапив під колеса. Він уже тоді був у самих трусах. Ага, кивнув Річардсон. Чому ж ти не підібрав його? Діана з зиркнув на товариша. Я хотів, але, кажу ж, він був не при своєму розумі. Розумієш, хлопчак налякав мене. До чортиків налякав. Налякав? Виречився Френк. Як це, бляха, розуміти? Як хочеш, – відмахнувся Джейді. Я думав, що побачив примару чи демона якогось. Він копіював мене. Френ Діано встромив руки в кишені халата. На думку не спадало нічого, що міг би накоїти десятирічний сопляк, щоб переполохати сорока п'ятирічного лікаря. Пацан лежав непритомний, і Анна, на щастя чи на лихо, не бачив його очей. Тим часом, до стреліця, підійшов черговий лікар клініки. Підтягнутий, немолодий чоліць, із запалими щоками ярлиним орлиним носом, він приймав потерпілого. «Ми його трохи обстежили», – доповів він. «Зробили рентген, і як?» – поцікавився Френд. «Перелом шести ребер і ключиці. Зміщені шийні хребці». Величезна тріщина в тазі, але хребет на щастя цілий. Малюк втратив багато крові, хоча внутрішній кровотеч, здається, немає. Є підозра на сильний струс мозку. Пацієнт кілька разів приходив до тями, говорити не міг, зовсім не міг, лише хрипів. І в цей момент очі лікаря забігали, шкірився, певно від болю. Худорлявий челієць зам'явся. «Не думаю. Як на мене, то від злості. Це все? Наразі так. Хлопчик легко відбувся», – зауважив Діанна. Джейді Річардсон стояв, склавши руки на грудях поруч з товаришем, і не зводив очей з вікна, крізь яке можна бачити частину реанімації. «Так, шкет хоч і малий, молодий, зате доладне скроєний, м'язий, як у дорослого атлета. Інший на його місці від такого удару просто розвалився б на шматки. Треба завершити обстеження. Побачимо, що з головою. Може, там хисілі наші смикання ні до чого?» – пробубнів Френк і повернувся до чергового. «Кровотечу зупинили. Досить легко». «Чудово! Сподіваюсь, томограф готовий?» «Так, містер Діанна, якраз сьогодні після обіду завершили налаштування. Заодно й перевіримо техніку. Аміго, скажи сестричкам, нехай готують пацієнта і запускають обладнання». Челіць кивнув і пошурував в ординаторську. За пів хвилини операційне ліжко з непритомним хлопцем викотили з палати і повезли до кімнати з МРТ. Австралієць та новозеландець ще раз оглянули рельєфне тіло, поки ліжко котили повз них. Кілька невеликих синців, неглибокі рани та подряпини і більше нічого. Після того, як малого обмили, він ані трохи не скидався на людину, яка потрапила під колеса вантажівки. – Що ти про це думаєш? – тихо спитав Джеді. Як не дивно, після зіткнення з Мерседесом. Хлоп'я виглядає краще за Мерседес. Мляво посміхнувся Діанна. Я не про те. Річардсон не був налаштований на жарти. Що цей малий робив у пустелі? В кімнаті з МРТ загорілося світло. Двері палати стояли відчиненими. По стіні коридору та підлозі ковзали розмиті тіні. Медперсонал вкладав хлопчика в апарат. Френк знизав плечима. «Не знаю. Може, відбився від групи туристів? Який туристи, старий? Це Атакама. Ти вважаєш Сан-Педро підходящим місцем для сімейного відпочинку? Сюди навіть досвідчені мандрівники не завжди добираються. «Не знаю». «Повторив австралієць». З палати чулися спокійні голоси. Пролунало клацання, після якого почалось розмірне годіння. Томограф запрацював. Річардсон і Діанна рушили в напрямку на півпрочинених дверей. «Ти повідомив поліцію?» – не вгавав Джей Ді. «Його, напевно, хтось шукає». Це не моя справа, чоліці самі розберуться. Просто хлопець видається мені дивним, химерним якимсь. Не розумію, що ти знайшов у ньому в Х... Цей момент, коли до дверей лишилося кілька кроків, з кімнати випорснув здушений звук. Вельми незвичайний звук, який Джей Ді Річардсон запам'ятали б на все життя. Скидалася на те... Наче хтось із чималої висоти, щонайменше 3-4 метри, впустив додолу кавуна. Смугастий з характерним звуком шльопнувся на кахлі, луснув і розлетівся на шматки. От тільки і Річенсон, і Діанно добре знали, що за дверима ніяких кавунів немає. А проте по-справжньому їх прилякав не сам звук, а те, що його супроводжувало. Спершу на поверсі могнуло світло. потім тому томограф гостро запищав, кілька разів свиснув і почав стихати, аж поки не замовк. Становилася тиша, наче в могильному склепі. Лікарі бігом рвонули до палати. Що трапилося? закричав Діанно з льоту, ледве вивалившись, двері. «Що трапилось?» «Я не знаю, я не знаю, пане!» Закричав Діано з льоту, ледь не виваливши двері «Метеори!» Ті, що витають у повітрі, – один з найбільших монастирських комплексів Греції. Всі монастирі розташовані на височенних до 600 метрів скелях, що стовпами зіймаються над Фесалійською долиною. Неприступні обителі монахів у буквальному розумінні нависають над землею. Більшу частину палати займав бочкоподібний томограф, Ричардсу на надав діжку для збору дощової води, яку він бачив у монастирях Метеори під час минулорічної поїздки до Греції. Зовнішня поверхня перевернутої на бік бочки була матовою кольору какао з молоком. У верхній частині витикався прямокутний вентиляційний канал, що тягнувся вгору і зникав у стелі. Посередині торцевої поверхні з'яєв круглий отвір з гладкими краями, з вигляду, наче замалий для тіла людини. Внутрішня поверхня отвору була глянсоватою, по краях – оранжевою, всередині – стерильно-білою. Перед отвором стояло нешироке ложе, з якого пацієнта подавали в апарат. У середині машинерії від головного пульта управління – Тягнулось безліч трубок та дротів. Усе виглядало модерно та сучасно. Коли лікарі іноземці заскочили до палати, хлопчик виїздив із черева МРТ. Наразі виднілись лише його ноги. Ніби нічого незвичайного, хоча край мока Річардсон помітив блідорожеву в'язку рідину, що скапувала на підлогу з лівого торця бочки. За секунду хлопець повністю вийшов з отвору. Одна з медсестер, не видавши ні звуку, зомліла, гепнулась на підлогу, неприродньо задерши голову і розкинувши руки в різнобіч, інша завищала і, прошмигнувши повз лікарів, вилетіла з палати. Її історичний вереск, мов сирена, ще довго линув з коридору. Френк діанно зробився сірим, мов висушена на сонці пустельна земля. Було з чого. У хлопчика зникла голова. Щезла без сліду. Із закривавленого обрубка на місці шиї безперервно сочилася кров. Де голова? гревнув діанно, так, наче якась із медсестер сховала її під полою халата. Попервах австралієць виглядав по-дитячому сконфуженим, мов герой диснеївського мультфільму, котрого підступні лиходії обвели круг пальця завдяки чорній магії. Де вона? Френк зігнувся навпіл над тілом і зазирнув всередину томографа. Голови не було. Бля! заврищав він. Куди поділась його голова? Черговий лікар-чолієць аж жовтий на лиці зробив непевний крок уперед. «Я не знаю, сеньоре. Ми просто поклали хлопця всередину і запустили апарат. Все згідно з інструкціями. А далі цей хлопок і... «Що ви мені розказуєте?» – вискнув австралієць. «Ідіоти! Це томограф, а не гільятина. Що ви зробили з пацієнтом?» «Ми нічого не робили» пожевтілий чоліць теж прийшов на крик. «Я увімкнув машину. Френк схопився за голову і важко стогнучи обіперся на апарат. «Що ти про це думаєш, старий?» Новозеландець хотів підтримати колегу, але в голові крутилась одна єдина дурнувата фраза. «Старий, я ще в житті не бачу більш паскудних результатів, Магніторезонансне обстеження. Джей Ді зметикував, що зараз, мабуть, краще промовчати. Річардсон зазирнув до середини апарата. Стінки були чистими, лише у глибині білого пластикового тунелю, де раніше лежала голова. Панелі були забризкані місками, переміж з волоссям та кров'ю. Внизу валялась схожа на підкову штуковина. По-моєму, там лежить його щелепа. Нижня. кардіохірург висунувся назад і... Е-е-е... Шийні хребці, якщо я не помиляюсь. Френк підкопився. Кретини. Кляті без мозк і латина згорлопнув він. Таке буває, старий, таке може статися, якщо в камері знаходився метал, який-небудь металевий предмет у, можливо, слуховий апарат, чи я не знаю, ще щось. Відштовхнувши Річардсона, Діана поліз в апарат. Він звивався, пихтів, штовхав ногами обезголовлене тіло, зрештою зник у трубі томографа.